Vad för typ av religion skulle ni kalla er själva? Vår religion är rotad i ras, och baserad på de eviga naturlagarna. Vi är, således, en raslig religion och en naturlig religion.